Asy'irul Muslimin Muslimat para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah dalam kesempatan sore ini kami ingin sampaikan kabar gembira dari junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda Man Mansholla bardeini daholal jannah Barang siapa yang kerjakan solat. Pada dua waktu yang dingin Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Yang dikatakan berdayin dua waktu yang dingin adalah Waktu al-fajr wal-asr Waktu sholat subuh dan sholat asar Kenapa dikatakan berdayin? Karena waktu subuh itu dingin di ujung malam Asar waktu yang dingin di ujung siang dan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang nyaman di malam hari orang tidur, yaitu waktu subuh, hening, suasana tenang, juga sejuk, sehingga nyaman. Walaupun sudah diingatkan, asalantu As kau yang ruminan naun solat lebih baik daripada tidur, tapi justru kadang kita mancal kemul balik tidur di balik panggilan. Tidur lebih baik daripada sholat. Kadang begitu yang terjadi. Sedangkan Allah sudah ingatkan. Dengan mu'afin yang memandangkan untuk kita kerjakan sholat. Begitupun waktu asar hadirin berat. Ujian bagi kita sedang sibuk-sibuknya kerja. Sedang asik-asiknya mencari nafkah. Ataupun aktivitas yang lainnya. Atau kita sedang lelah istirahat, nyaman-nyaman istirahat setelah kerja, seharian lelah sore hari kita istirahat ternyata kita harus sholat asar. itu ujian tapi balasannya hadirin al-jaza min jinsil amal balasan, Allah berikan sesuai dengan amal kita hingga Allah perintahkan dalam Al-Quran hafidhu ala sholawati wa sholatil mustah kalian pelihara Lima waktu sholat kalian kata Allah Terutama hustah, sholat pertengahan Nah sholat pertengahan ini adalah sholatul asar Sholat asar Di mana beliau menghabarkan kepada kita Dua malaikat yang menjaga kita Yaitu malaikat siang dan malaikat malam Itu bergantian shiftnya di waktu subuh dan di waktu asar Hingga orang yang menjaga sholat subuh berjamaah Salat Asar berjamaah bagi laki-laki di masjid itu akan dilaporkan kepada Allah dalam keadaan dia selalu dicatat sebagai hamba yang sedang salat. Yang jaga malam dia datang kepada Allah melapor, ditanya, "Kaifa 'abdi?" Bagaimana kehambaku? Dia melaporkan, "Ya Allah, aku datang dalam keadaan salat, aku tinggalkan dia juga dalam keadaan salat karena dia datang waktu Asar untuk jaga malam sampai subuh." Asar datang, orang itu ada sholat. Subuh dia tinggalkan, orang lagi sholat. Begitupun yang malaikat siang Datang subuh kepada hamba Allah, sholat subuh. Tinggalkan dia di waktu asar, sedang sholat asar. Maka orang ini dicatat selalu dalam keadaan sholat. Itu keuntungannya. Hadirin hingga Allah perintahkan kepada kita dengan ayat yang khusus ini. Dan Allah katakan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulushi syamsi wa qabla alghurub dan engkau wahai Nabi bertasbihlah sucikanlah Allah dan puji Allah sebelum terbit matahari juga sebelum terbenam matahari ini isyarat yaitu sebelum terbit matahari waktu subuh dan sebelum terbenam matahari waktu ashar hingga hadirin beliau memperbanyak zikir di waktu subuh Kadang sampai terbit matahari. Begitupun asar belzikir sore panjang. Hingga inilah contoh dari baginda Nabi Sosalam. Kenapa? Karena janji Allah begitu besar. Yang dikatakan dalam hadis Mansola barde ini daholal Siapa orang yang sholat pada dua waktu yang diingin Allah masukkan ia ke dalam surga. Tentunya kita pun berharap untuk dapatkan surga Allah Taala. Perhatikanlah sholat-sholat kita terutama dua sholat ini. Tapi jangan kemudian, ah kalau begitu saya mau ambil subuh sama asar saja. Zuhur, maghrib, isa, los, lewat. Bukan begitu. Karena Allah sudah awali dengan perintah. Hafidhu ala sholawat. Kalian pelihara. Sholat kalian yang lima waktu. Walaupun yang utama ini diperitaskan. Jangan dilewatkan. Dan itulah hadirin terkadang besarnya pahala yang Allah berikan itu berat untuk kita jalankan karena subuh lagi ngantuk dan enak-enaknya kita tidur nyaman sekali untuk tidur bayangin subuh asar pun begitu enak-enaknya istirahat setelah kerja berat ternyata diperintah untuk sholat tapi bagi orang mukmin tentu itu kenikmatan tersendiri Demikian sedikitlah dari kami hadirin. Semoga kita bisa ingatkan selalu diri dan keluarga kita untuk jaga salat ini agar bisa bersama di surga Allah taala. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdih asyhadu an la ilaha illallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.